الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين në bijinë a Muhammedu ala alihi vë sahbih, këmën të bi ahum bi ihsanin ila jo middin e mba baant. Të dashëve vëlezër musliman, mesajet hynore janë mirësi e madhe nga Allahu lërcuar për ne. Madje janë mirësia ma e madhe që Allahu lërcuar në ka bërë, sepse pa mesajet hynore ne nuk do të njihnim do të zotin ton, nuk do të njihnim se si ta ban i badetin a dhurimin për zotin, Subhanahu wa ta'ala. Ne nuk do ta dinim se e, kush është rruga e xhenetit. Ne nuk do, rinim, do të arrinim dot të bënim dallimin mes të vërtetës dhe të pavërtetës, të mirës dhe të keqes, vlerave dhe antivlerave. Kështu që dërgimi i dërguarve dhe zbritja e shpalljes është një mirësi e madhe që Allahu i larçuar e bëri për njerëzit, sepse shpallja hyjnore është drejtë është drita hyjnore. Ës udhëzimi që Allahu i larçuar jep për njerëzit, për robërit e Tij. Ne kemi thënë në dy emisionet e kaluara se do të flasim për të drejtën e të dërguarit tonë Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Por para se të flasim në mënyrë detajuar për ë pejgamerin ton sallallahu alaihi wasallam sepse ne duhet ta njohim atë, të njohim veçoritë e tij, të njohim sjelljen e, e tij, të njohim të drejtat e tij sallallahu alaihi wasallam, detyrat që kemi ndaj tij sallallahu alaihi wasallam, po të njohim diçka nga mrekullitë e tij që na shtohet besimin në këtë fe, në të pejgamber, në udhëzimet dhe mësimet që solli ky njerë i madh sallallahu alaihi wasallam. Pra, para se e të flasim për këto gjëra, është, e shikojt arsushme që të flas për shpaljen. Shpaljen, një veçëri kjo, e pejga merve, diçka dhich, që Allahu i lartuar, wa soli pejga merve. Duhë më dhëmë për zbulesën, që Allahu i lartuar u bëri pejga merve të ti, e cilën gjuhë në rabit gjuhët el-wahju. Profetësia nuk është një cilësi ose janë atributë që mund fitohet me edukim shpirtëror, me përpjekje, me sakrificë, me lodhje, me ibadet të vazhdueshëm dhe të shpeshtë, me angazhime çfarëdo lloj natyre të çfarëdo lloj natyre qofshin. Pra, mesazhi hyjnor nuk është një përpjekje njerëzore. Nuk është një arritje hyjnore, njerëzore. Por mesazhi hynor është krejtësisht dhuratë nga Allahu i Lartësuar. Është krejtësisht përzjedhje nga Allahu i Lartësuar. Nuk ka dyshim që dërguarit, siç do të mësojmë edhe më pas, kanë pas attribute të larta, kanë qenë të përshtatshëm për ë zbritjen e, e shpalljes hyjnore, për zbulesën që u dha Allahu i Lartësuar, por Kto atribute nuk do të thotë se nuk do të thonë se ata e kanë sajuar vetë shpalljen dhe se shpallja është një atribut njerëzor, se është një arritje njerëzore. Kjo është, kjo nuk është e vërtetë. Kan fakt njerëz se cilët kanë sjell aludime të tilla apo kanë hedhur ide dhe teza të tilla por mendimit e tyre janë krejtësisht pa vërteta, janë të pavlefshme. Mërkullit e pegamerve, <coughs> mesajet e tyre, <coughs> mësimit e tyre, dëshmën se ajo që solën në ta nuk është diçka njërzore. Mesajet dhe mësimit e tyre nuk janë njërzore, nuk janë produkti mendjes njërzore, i angazhimeve për pjekjeve njërzore, por ato janë hyjnore. Kështu që ata cilët mendojnë se mund të arrijë njeriu saoj zbulesa e mësime të ngjashme me ato të pejgamberve në sajt të përpjekjes, angazhimit, lodhjes, ibadetit të shumt, tërheqjes në vetminë e gjera të tilla thjesht ha mensojnë vetëm gënjejnë, vetëm mashtrojnë njerëzit. Mesazhi hynor është vetëse zbules nga Allahu lartuar është përzihedje nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj Allahu lartuar ka thënë në Kur'an: Ulaika alladhina an'ama Allahu alei minan nabijina min dhurriyyati adama wamin man hamalna ma'nuhin wamin dhurriyyati ibrahima wisraila wamin man hadaina wajtabaina. Këta janë ata të cilët Allahu lartuor u ka bërë mirësi. Si si pejgamberët nga Dhurrieti nga pasardësit e Ademit alayhisalatu wassalam pejgamberët pasardës të Nuhut alayhisalatu wassalam Ibrahimit Israili dha, Israil, dhe atë Israil domethënë Jaqubi dhe ata të cilët Allahu lartësuar i zgjodhi Allahu lartësuari për zgjodhen nga njerëzit u dha mesazhin hynor pra në këtë ajet Allahu lartësuar ka përmendur se këta janë njerëzit Cili te Allahu lutur ka bër mirësi dhe ka përmendur ë eh, pastaj pejgamberët nga dhurrjeta e Ademit, normalisht që të gjithë pejgamberët nga dhurrjeta e Ademit janë njëherësh dhe ë eh, pejgamber nga dhurrjeta e Nuhut apo <coughs> pejgamberët pasardhës të Nuhut alayhis sallatu selam njëherësh janë pasardhës të Ademit alayhi sallatu wassalam ka përmendur Ibrahimin, Israilin Pejgamberët që Allahu i lartësuar i ka porsjedhur, ky ajet tregon se porsjedhja e pejgamberve është mirësi është dhuratë nga Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar ka bërë mirësi disa njerëzve dhe i ka ngritur ata në të grad. U ka zbritur atyre në shpalljen, i ka bërë pejgamber. Kështu që shpalla hyjnore është mirësi nga Zoti, është dhuratë nga Allahu, është porsjedhje nga Allahu i lartësuar dhe nuk është një Për, nuk është përpjekje njërzore nuk është arritje njërzore Allahu lërcuar ka përmendu në Kur'an se e, aji i ka zjedhur për i ka merë dhe u ka zbritur shpaljen për shemëll Allahu lërcuar thot felemma gja Musa Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an për Jusufin ke ke bika, ke, wa ju ke dhali ke jegjtebi ke rabbuke wa juallimu kemi të ujilil ahadith kështu të ty të, të përzjedhë zotë jyt dhe të mëson e interpretimin e ëndrave. O kedhel ke isht be ka rabbuka. Kështu Allahu lartuar të zgjedh ty. Po as Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an wa ya <coughs> ja Musa inni istafeet. Qal ya ja Musa inni istafeetuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Allahu lartuar tha O Musa, un të kam përzgjedhur ty për mesazhet e mia dhe për fjalët e mia Musa i është pozgjedhur nga Allahu i Lartësuar. Allahu i Lartësuar e zgjodhi dhe i zbriti aty fjalët mesazhet hyjnore. Allahu Subhanuhu wa Taala pra zgjeth pejgamberët dhe u zbret atyre shpalljen hyjnore. Në Mekk ishin Në zonën e Mekës ishin dy burra. Njëri quhej Al-Walidi ibn Muhirin dhe tjetri quhej Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafi, të cilët ndodhej në Taif. Banorët e Mekës dhe Taifit dëshironin që shpallja të zbritet njëri prej këtyre dy burrave apo shprehen një ide, një dëshirë të tillë, duke ha mërcuar se Personat që duhet do duhet të zbritet shpallë do të ishe njëri me pozitë të lartë. Dhe prandaj thanë pse nuk i zbriti Kur'anit njëri prej këtyre dy burrave. Por Allahu lartësuar e hodhi poshtë pretendimin apo dëshirën e tyre, e tyre duke theksuar se ë profecia është mëshirë nga Allahu i lartësuar dhe Allahu i lartësuar përzien atë që dëshiron Ai për këtë për mesazhet hyjnore për të bërë pegamer, për të angarkuar me përgjësine për cilje së mesajit hynor, për të bërë shembul dhe u dhe zuas për njërzit. Wa kalu, leula nuzi le hadhe lë kuranu ala ragjullin minë lë karjeteni adhim. Ata than, sikur kurani të ishte shpalur njërit prej dy burave, të cilët kanë pozit lartë. Ehum jakësimune rahmet e rabikë, A ata do të përpjestojnë mëshirën e Zotit të ndë? Nëhë nukasem në abeni huma ishe të humfil hajatit dunja. Në thotë Allahu i lartësuar, kemi, u kemi përpjestojnë atyre mjetet e jetesis në jetën e kësaj bote. Ashtu siku se Allahu i lartësuar ka udhron njerëzë mjetet e jetesis dhe përpjestojnë mjetet e jetesis për njerëzit, po ashtu Allahu i lartësuar zjetë sa njerëzë i von pejgamber, u zbret mshirin e tij, u zbret atyrë shpalljen. Dhe njeriu i fundit që zgjodhi Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, njeriu i fundit që zgjodhi Allahu e lartësuar është Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Ky është pejgamberi i fundit, është vula e pejgamberve dhe këti Allahu i lartësuar i zbriti shpalljen e fundit. I zbriti Kur'anin. Atere, nga jeti mësojmë se shpalja hynore është mëshirë nga Allahu lartuar. Dhe Allahu lartuar zjedh atë të shë do. Zjedhje që bën Allahu lartuar nërmale, bëhet për urci madhore. Bëhet me shëllimet të larta. Atributi zjedhje shë është një atributi për cilin lavdrohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu thot në Kur'an, Allahu a'ala muhajthu je gja alur i saleteh. Allahu i larzuar e di më së miri se ku e zbret mesazhin hynor, se k e e bën pejgamber. Allahu i larzuar e di se kush është njeriu i përshtatshëm për, për zbritjen për e shpalljes. Prandaj e zgjedh atë, e përsos, ëh, dhe i zbulon mesazhet msimet të cilat pejgamberi do t'ua përcjell njerëzve. Atëherë mesajët hynorë është dhurat nga Allahu lërcuar dhe nuk është një arritje njërzore. Mesajët hynore, pejga <coughs> mërëve u ka nardhur në forma dhe mënyrat të ndryshme. Allahu subhanahu wa ta'ala, ka përmendu në kuramës aju ka zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zbjë zb inna au hajna ila ike, kema au hajna ila Nuhin, o nëbijin e minbadi, ne të zbritëm shpaljen ty, ashtu sikur se i zbritëm shpaljen Nuhut dhe pegamerve pas ti. Kema au hajna ila Nuhin, o nëbijin e minbadi, o au hajna ila Ibrahima, o nëbijin e minbadi, wa ohaina anna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dihi awhayna ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulayman wa atayna daawuda zabura dhe ne thot allahul larcuar isbritum shpalljen ibrahimit ismailit ishaqut yaqubit biwata yaqubit asbatuva pastaj ka përmendur Ejubin, Junusin, Harunin, Suleimanin dhe thot Daudit ne i dham Zëburin. Shpallet që Allahu lërcuar i dha, e, libri që Allahu lërcuar i dha Daudit. Kështu për Allahu lërcuar u zvriti shpalli e në pejga mërëve. Kjo ajet të regon qartësisht sa e që solën pejga mërët e Zotit, ishte, ishte shpalli Allahu të lërcuarë. Pegamire të Allahu të solën, mësimet, ullzimet të Allahu të lartuar, të cilat quen shpallje. Shpallja pegamireve u ka ardhur nëjë mënyrë, dhe më thënë, në, në, në, në, mund quhet një komunikim, i fshet, qilin Allahu të lartuar ua ka përqelur pegamireve të ti. Shpallja ka ardhur në tri forma, si kur se ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala në Kuranë wama kana li basharin an yukallimahu allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha innahu aliun hakim nukitakonte asnj njeriu qe allahul larcuar ti fliste vetse pas perdeje ose <coughs> Vecëse pas përdeje, illa minë vëra i hijabin, oma kënë i bashkërin, e një kellimahu Allahu illa wahjen, asë një njëriju nuk i takonte që Allahu i lartëcuar tifliste, vetëse me zbules, ose pas përdeje, ose t'i dërgojnë pegamer dhe në përmjet t'i dërgojnë të dërguar, do më thënë me lek, dhe në përmjet me leku t'i shpal atë të që dëshiron. Med vërtet, Allahu lërcuar është i lartë dhe është i urtë gjithë gjykuasë. Në këta jetë përmenden tri forma të përqeljes të shpaljes të pegamerët. Forma e parë është zbulesa në zemër. Allahu lartuar, i zbulon në zemër, për i ga mirit të dërguarit të ti, atë që të dëshiron të ja për tjelë. <coughs> Muhamede sallallahu aleyhi vësallam në i hadith që e ka, ka shënuar, ibnu Hibbanin në sahihun e ti, thot, inë ruha lë kudusi në fëkha fi ru'i, enë hu lënë të mu të nefësun, hëtta të stekmile rizqaha u e gjelaha, fëtë të kullaha u e gjmilu fi të talëb. Luka për të ndërruar jetë asnjë njerëj, nuk ka për të, njëri, për ka për të vdekur asnjë njerëj, derisa të plotësoj mjetet e jetesës dhe afatin e jetës. Shpirti i shenjtë i thot Muhamedit sallallahu alejhi wasallam më frymzoi në zemër. Do ky ishte frymzim që i erdhi profetit sallallahu alaihi wasallam në zemër se nuk do të vdes asnjë njerëj deri sa të plëcoj mjetët e jetesës dhe riskun. Të plëcoj mjetët e jetesës dhe afatin e jetes. Pra ndaj thot në fundin e hadithë, fëtë të kullaha u e gjmilu, fëtë talep. Ki e një frikë Allahun e lartëcuar dhe të regoni maturi në kërkimin e mjetëve të jetesës, kërkoni halalin dhe ruhuni nga harami. <kuh> në këtë mënyrë, përfshihet përfshihen edhe ëndrat, ëndrat që shikonin pejgamberët ishin hak. Ibrahimu alayhis salatu vesselam shikoi në ëndër se urdhërohej për ta bënë kurban djalin e tij Ismailin. Kjo ëndër ishte hak. Prandaj Ibrahimi alayhis salatu vesselam ia ja tregon ëndrrën Ismailit. Dhe të dy vendosen që të zbatojnë urdhrin e Allahut të lartësuar. Ibrahimu alayhi salatu wasalam e mori Ismailin dhe e ktheu e bëri gati për ta therr, por pastaj i vjen ë urdhri i Allahut të lartësuar që të mos e thertë Ismailin dhe Ismailu u këmbye me një qurban madhështor. Falem ma balqa mahe sa ya qal ya bunay inni ara fi al manam anni azbahuk fanzur ma za tara Kur djali arriti moshën e angazhimit moshën e pjekuris Ibrahim alaihissalem i thot o djale im un shikoi ne ëndër se urdhrohem qe te te bej kurban Prandaj jep me jep mendimin tan Kale ja ebeti falma të umarë, a i tha, do më thënë Ismaili, o babajim, bëj atë për cilin urdhërohësh, sepse unë dhe të bëj durim. Kështu, Ibrahimi a.s. mësoj në përmjetë të andrës, se duhe që të bënd të kurban djallën e ti, i cilë atër, atër e kishe djallë të vetëm, o kishe djallë ti e të veçti. Kjo është që një prove madhe që Allahu lëtuar e a ja bëri Ibrahimi të aleshatë usam. Dhe Ibrahimi u të regu i gachëm për të bërë këtës sakrificës, duke i shprehur dëshuri Allahu, duke i dhenë për parësi dëshuris për Zotin para gjëdoj gjëje tjetër. Këto urdhër, si ku se tham, Ibrahimi të aleshatë usam mojë në andër. Edhe i dërguar e Allahot Muhammedi sërë Allahu në fësën, para se ti vinte me Liku Gjibrilë, Shikon të andra dhe andrat i dilin të vërteta, i dilin si agimi mëngjezit. Ka të reguar Aisha, radhi Allahu anha, në i hadith që ka qënuar Bukhari në sahihun e ti, awell ma budi e bihi Rasulullahi s.a.a.m.e. min e l-wahi e rru'ja s-saliha. Fa kane la jera rru'ja illa gjatë mithle felqis s-subhi. Filimet e shpalljes, te gi dërguar e Allahu të subhanë vëzan, kanë qenë të i dërguar i Allahut sallallahu alaihi ve sellem kanë çën në form ëndrash të mira. Sa herë që profeti sallallahu alaihi ve sellem shikonte ndonjë ëndër, ajo shfaqej si agimi i mëngjesit. Mënyra tjetër ose do të them forma tjetër e shpalljes që Allahu subhanahu wa ta taala u ka sel pejgamberve kanë ka qenë spalla <coughs> biseda direkte që ka bëu Allahu vlarcuar me pejgamberët, por pas perdeje. Allahu lartuar i lartuari foli Musait alaihissalatu wassalam pa ndërmjetës, pa ndërmjetës, do të thonë pa pa vënë ndërmjetës një melek, Allahu lartuar i lartuari foli direkt Musait dhe Musa alaihissalatu wassalam i dëgjoi fjalët e tij. Por Bisedën, Musaj, alë i së atë u së me nëgjojë pas përde. Kishtë e një përde, ndërmjetë Allahut dhe Musajt, alë i së atë u së ramë. Musajt dhe gjondë e fjanët, por nuk e shikondë e Allahumë subhanëm vë ta'ala. Allahu ka thënë në Kur'an, Fëlemma gjaa Musa i mi qatina vë kellemahu rabbu. Kur Musaj e rdi për takimin me ne dhe Allahu lërcuar i foli. Allahu i foli me fjal. Allahu i lërtuar bisedoj me Musa i në alësatusa. Musa i shkoj në Palestin, në kodrën Turi, Sina, dhe ato Allahu i lërtuar i foli. Eh, Allahu i lërtuar thot se i ka thënë Ademit. <coughs> ja, o ja Ademus kun, kulla ja, ja Ademus kun ente vë zëvju këllë gjenne. Ne tham, o Adem, bano ti dhe bashurtja jote në xhenet. Edhe nga ky ajet msohet se Allahu subhanahu wa taala i foli drejt për së drejti Ademit alayhi salatu vesselam, por pas përdje kuptohet. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i lartsuari ka fol në natën e Miraxhit, në natën kur i dërguari Allahu Muhamedi u ngjit në qiejll. Ka qenë një ultim madhështor Pa fira sallallahu alejhi ve sellem ngjit në qiejt e lart, arriti të ngjitej mbi qiejin e 7, arriti deri tek Sidratul Muntaha dhe deri në një afërsi që nuk e ka arritur në një afërsi që s'e ka arritur kush tjetër në një lartësi që s'e ka arritur kush tjetër veç Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem dhe aty Allahu i lartësuar i foli pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, i foli drejt për së drejti, pa pasur ndërmjetës, ndërmjet Allahut të Lartësuar dhe Muhamedit alayhi salatu vesselam. Dhe mënyra e tretë është nëpërmjet një të dërguari nga melekët. Ky i dërguar ka qenë Xhibrili alayhi salatu salam, i dërguari i Allahut të Lartësuar prej melekëve tek pejgamberi ka qenë Xhibrili. Dhe më së shumti mesazhet e Allahut të Lartësuar ë Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem e ka mar nëpërmjet melekut Xhibril. Por në pak raste pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem i ka ancel mesazhin dhe disa melek të tjerë. Kur'anin Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem e ka marr të gjithë nëpërmjet melekut Xhibril alaihi salatu ve salam. Allahu lartuar të treja këto forma të shpalljes e ka përmendur pra në Suren Eshura ku ka thënë wama kana libashrin an yukallimuhu allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhi bi'iznihi ma yasha ka përmendur formën par, e parë zbulimin e zemrë allahul artur zbulon pejgamberit në zemrë ato që do formën e dytë allahul artur ka fol atyre që ka dashur prej pejgamberve drejt për së drejti dhe forma e tretë nëpërmjet melekut. Allahu i lartësuar ka dërguar melekun tek pejgamberi dhe meleku i ka transmetuar pejgamberit shpalljen hyjnore, i ka transmetuar fjalët e Zotit subhanuhu teala. Meleku nuk ka sajuar asgjë nga vetja e vet, nuk ka thënë diçka nga dëshira po nga vetja e vet. Gjithçka që i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka marr nga Allahu i lartësuar, prandaj ka thënë Fejuhje bi idhnihi ma jesha. Dhe kështu izbulon me lejet Allah të lërcuar, atë që dëshiron Allahu. Mënyra se si vinte me leku Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Me leku i vinte Muhammedit aleyhi wa sallam, i ka ardhur Muhammedit aleyhi wa sallam në tri mënyra. Mënyra e parë, i ështëfaqur në formën reale, meleku Xhibril i ështëfaqur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në formën reale. Por në formën reale Xhibrili, meleku Xhibril i ështëfaqur Muhamedit sallallahu alajhi wasallam vetëm dy herë. Dy vetëm dy herë i dërgoi Allahu Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ka ridhë të shikonte Xhibrilin në formën reale. Mënyra e dytë se si vinte Xhibrili alajhi wasallam, pas si vinte shpatja nëpër Xhibril alajhi wasallam ishte Sicëri i Ziles. Legame alayhi salatu sallam, mertë shpallën në për, nga nga Xhibril alayhi salatu sallam në këtë mënyrë, në fakt ka qenë një mënyrë e vështirë dhe rënd të Muhammiz, Këtu, e rëndë për t'dërguar në Zot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ktu ë meleku i dërguari prej melajkeve kontaktonte me, lajkeve, kontakton të me të dërguar për njerëzve Muhamedit nareshallahu aleyhi ve sellem dhe i zbulonte aty mesazhet hyjnore, fjalët e Allahut subhanuhu ve teala, kështu që mjaft e vështirë për dërgojën e Zotit Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem. Dërsa mënyra e tretë, i dërguari i Allahut, Xhibrili, i vinte Muhamedit nareshallahu aleyhi ve sellem në formë njeriu dhe bashkë bisedonte me të, i përcjellte mesazhet, mësimet e Allahut e lartësuar kjo është mënyra e tretë dhe kjo ka qenë më e lehta për të për të dërguarin ton Muhammedin <coughs> alayhi salatu wassalam Aisha radhiyallahu anha ka treguar në hadith se profeti sallallahu alaihi wasallam i vinte shpallja në ditët e ftohta të dimrit dhe profetë të të të më mërtë mesajnë hëjnërë. Kur shkëpute i për ti me lejku, profetës sallallahu a.s.m. kishtë shumë djërës. Kontakti i të dërguarit tonë Muhamiz a.s.m. me Gjibrilin a.s.m. ka qenë, të më thënë, mjaftë, ka pasë vështërësit e veta. Dhe mund të përmendim këtu disa nga vështësitë apo disa nga gjërat që ndodhin kur i dërguari Allahut Muhammedit alayhi salatu vesselam merrte shpalljen nga Xhibrili. Përmendet në një hadith se pejgamberi sallallahu alayhi wasallam ka çën në deve dhe dhe ndërkaq i zbriti shpalla, ishte hipur në deve dhe ndërkaq i zbriti shpalla a shumë u rëndua i dërguar Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam sa për pak sa dheveja u uh, hulë në tokë. Dheveja që e gati për të u hulë në tokë. A shumë rëndonte i dërguar Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam mi dhevejn teksa izbriste shpalja. Në një hadith tjetër përmendet se njërin nga shok të Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam e kishte këmbën, nën këmbën e pejgamberit ndërsa po i zbrihte shpallja profetit sallallahu alajhi wasallam dhe thotë Këmbë pejgamberit thotë u rëndua shumë dhe pat afrikës do të më dërmohej këmba aq shumë u rëndua këmbët e dërguarit tonë Muhammed al sallallahu ja, alajhi wasallam Ya'la ibn Umayyah thotë kisha dëshirë që ta shikoja të dërgohej në Allahut Muhammedin alayhi salatu wasalam momente në momentet, momentet kur ati zbriste shpatulla dhe thot mudha këo mundsi një herë hyra tek i dërguar Zotit ose madh an mundsin që të hyj tek i dërguari Allahut dhe thot e pash kur i zbristesh kur po thot, i zbriste shpatulla thot ishte i skuqur në fytyr dhe thot <clears throat> kisha një z dhe pas kësaj thot profeti sallallahu alejhi vesallam u çetsua këto kanë qenë domethën momentet e vështira që përjetonte i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alejhi vesallam kur e zbriste shpallja kuptohet që kontakti i, i Muhamedit sallallahu alejhi vesallam me gjebrilin ka pas vështërsit e veta, por Allahu i lartësuar i ka dhënë mundësi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ka përgatitur profetin sallallahu alajhi wasallam që ta përballonte këtë kontakt me një njerëje drite, sikur se ishte Xhibrili alayhi salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para se t'i vinte në shpatullja, dëgjonte z dhe shikonte drejt. Kjo ka ndodhur 7 vite pare se t'i zbrisë e shpalja. 7 vite reshtë, dhe gjonë të zë, dhe më thënë zëjnë e melekut, dhe shikon të dritë, dritë në melekut, dhe të mrekulive, shenjave që i ashfaqëta Allahu i lartësuar, dhe pastaj filloj që t'i zvinte shpalja. Ka thënë Abdullah ibn Abbas, si kur se shënonë muslimin në sahihun e ti, me këtë thë Rasulullahi sallallahu aleyhi vësallam, bi me këtë 510 sena jesma'u el hatifa wa jarat dhau'a seba'a sinin thumma uhi e ileyhi wa hua bi mekka themani sinin wa mekka wa kamme bil medineti ashra sinin thot, abdullab në abbas radhi allahu an i dërguar e allahu qëndrojnë në mek pes mëdhjet vita në shtat vitet e pare të këtër te këti 15 të këtyre 15 viteve ai dëgjonte zë, do të thonë dë dëgjonte zërin e melekut dhe shikonte dritë, dritën drit e melekut dhe çejave që ja ja shfaqte Allahu i lartësuar. Tetë vitet e tjera profeti sallallahu alaihi wasallam erdhi në shpallje. <coughs> Pastaj i thot Abdullah ibn Abbas, profeti sallallahu alaihi wasallam çndroi dhe 10 vite në Medinë nga ky hadith mësojmë se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam para se e, ti zbritësh pallja dëgjonte Zot, do të thonë dëgjonte zërin e melekut, shikonte drejt. Padyshim kjo ka qenë para përgatitjeje që i buan pejgamberit sallallahu alejhi wasallam se kontakti i Muhamedit sallallahu alejhi wasallam me Gibril nuk ka qenë lehtë. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam do të përgatitej për një purjtësi të madhe, për një detyrë madhore dhe përndaj Allahu lartua i të regon të shenja dhe gjon të zërin. Pastaj i vjen Gjibrili, a.s. i shkoj në form një riu në shpelën Hira dhe aty pegamerin sër Allahum, a.s. dhe gjon vargjet e para prej të përqelura prej melekut Gjibril. Pra vlezër muslimon, kështu në sjarua formët dhe mënyrat se si kështu i vinte, shpalja, të dërguar i tonë Muhammedit a.s. Do të shkëputëm i këtu për disa momente dhe do të këthehemi pastaj në pjesën e dytë të këti emisioni për të sjaruar disa gjerat të tjera të cilat kanë bëjnë me pega mire të Allahut subhanahu wa ta'ala. Heru së Allahum që ti bëjtë të dobishme kështë gjua, mërhamdullahi, rabbin alemin. salatu as-salamu ala rasulillahi bant, e maband të dashu vlajzemi këthyrë në pjesë në dy të këti emisioni pejgamirët Allahot kanë qenë njërëz por në dalim nga njërëzit e tjerë atyre Allah hu lërcuar u ka zbritur shpalljen i dërgujë Allahot Muhammed Osama urdhërohet në Quran të thot kull innema ene besheru mihtlukum juha i leja thua i unë jam njeri si kurse ju por Allahu lërcuar më zbret mua shpaljen. Këshu që i dërgore Allahut Muhammed Osum ka qenë njëri. Pegamerët gjithë ka në qenë njërez, por Allahu lërcuar u zbritja të tyre shpaljen. Allahu lërcuar i përgatit pegamerët. Para se të zbritjë të shpaljen, Allahu lërcuar i ka përgatitur pegamerët për përbalimin e mesajit hëjnorë i dërguar Allahut Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem ka qenë i ytim, Allahu i lartuar e strehojë, ishte i varfër Allahu i lartuar e bëri, domthonjë ia plotoi nevojat. I nuk din të gjam bi hunor, hunor. E i dërguar Allahut Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem nuk dinte gjamb mbi profecinë me mësimet hyjnore, me mesazhin hyjnor, Allahu i lartuar e pozgjodhi dhe i zbuloja atij shpalljen. Allahu i lartuar e përgatiti pejgamberin para se t'i vinë të shpallja. Prandaj, të dërguarit tonë Muhammedi sërë Allahumë a.s. i vinë me lajket në veçli, nërko që i pegaminës ose në poluante me thminjët, e marrin, i hapin gjoksin, e marrin zemrën, marrin një coprej zemrës, e hedhin, pas taj sjelin një tas, një en, ari, të mbushur me uj zem zemi, i alajn, zemrën me ujë zamzami, pastaj ja kthejnë zemrën në vendin e vet, ëh dhe e kthejnë këtë në gjendje në mbarshme. Smith kur pan profetin sallallahu alaihi ve sellem këtë gjendje, nxitojnë për tek mundesha e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem i tregojnë se çfarë ndodhi, ajo vjen me marak dhe me nxitim të madh. ëh kur shikojnë pejgamberin e thonë me shikojnë domethënë me me me një ngjyrë tjetër shikoin të zverdhur, kishte ndryshuar domethënë ngjyra, është normale që një një operacion i, i jo i lehtë për të dërguar ton Muhammedun sallallahu alejhi ve sellem, një operacion hyjnor, një operacion që aty zhvilluan melekët e me Allahut subhanahu wa taala. Kur e hodhën atë pjesën që morën nga zemra pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem, melekët than hadha hadhu ash-shaytan min. Kjo është pjesa e shejtanit dhe e hodhën. Zemra, pejami, zemra e pejgamberit ka qenë e pastër. Kështu pra Uh, Allahu i Lartësuar e ka përgatitur pejgamberin, e ka pastruar, e ka edukuar, ë uh, dhe e ka bërë të përshtatshëm për për për, për ballimin e mesazhit hynor, për zbritjen e mesazhit hynor. Të dërgohet kanë qenë njerëz, një ndër kundërshtimet që e kanë ngritur shpesh kundërshtarët e pejgamberëve ndaj pejgamberëve kanë qenë edhe për thënia ose pretendimi tyre se pse do të ishte i dërguari prej njerëzve, përse të për mos ishte një melek. Ata kanë thënë, pëse i dërguari ha, pi, levisi, kurse njerëzit, pëse të mos ishte melek. Arsua pëse Allahu lërcua nuk e bërit të dërguarin melek, ë, ë, është se, sëpari, Allahu lërcua deshe që njerëzit i vindën në provë, në përmjet pejga merve. Dhe nuk ka dushim që provëa është ma e madhe, duke qenë i dërguari prej njerëzve. Allahu Resul dërgohet për zjollit dërguar për njerëzve dhe kërkoi për njerëz që tu besojnë pejgamberëve, tu binë në pejgamberëve dhe ti marrin ata për shembull. Nëse njerëzit respektojnë pejgamberët, nëse i marrin për shembull, do shpotojnë, do të kundërt kanë për të humbur. Në këtë mënyrë Allahu i larcuar i vën në provë njerëzit. Dhe padyshim që kjo mënyrë është më e ardhir për ti vën në provë njerëzit. Prandaj Allahu i larcuar i dërgoi të dërguarit për njerëzve e dyta arsyeja e dytë është se Allahu lëshon dashin që t'u bënte mirësi këtyre njerëzve. Allahu ka krijuar dhe ai i bën përzgjedhjen. Allahu vetë zgjodhi këto njerëz, pejgamberët dhe u bëni atyre mirësitë më dha. Kjo ka qenë dëshira e Zotit, kështu dashia e Allahut, kjo është urtësia e Allahut i lartësuar, zgjodhi këto njerëz dhe u bëni atyre mirësitë më dha. E treta, njerëzit janë më të aftës sa me liket për udhëheqje, për drejtuar njerëzit njerëzit e njohen më mirë të shirat e njerët jetërit priret e njerët jetërit aftësit e njerët jetërit dopsit që kanë njerëzit karakterin që kanë prandaj Allahu lërcuar i ka zjedhur pe i gamiret prej njerëzve sepse janë më tafë për odheqe sepse mund të mëren për shembul nga njerëzit njerëzit nuk mund të mëren për shembul një melek i që nuk ka naturë njërzore, nuk ka prirë e njërzore, nuk ka karakter njërzor, nuk ka dopsit e njëriut, nuk ka të metat dhe gabimet njërzore. Këta mund të marim për shembul vetëse një njëri për i tyre. Prandaj, Allah u lërëcuar i zjodhi i pegamiret për njërzve dhe i bëri shembul për njërzit. Kjo është arsua e tretë, arsua e katët është se Kontakti i njerëzve me melajkët është thuaj, është është shumë i vështirë. Allahu i Lartësuar e ka përgatitur pejgamberton Muhammedu sallallahu alajhi wasallam për kontaktin me Gibrilina areshatu sallam. Dhe pejgamberët para Muhammedu sallallahu alajhi wasallam janë përgatitur për këtë gjë, për bartjen e mesazheve hynor, për kontaktin me melejkun prej për për me të dërguarin prej melajkeve. Njerëzit nuk mund të shohen me melajkët. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala e zgjodhi të dërguarit prej njerëzve. Kto janë disa nga arsyet pse Allahu e lartësuar e zgjodhi të dërguarit prej njerëzve. Ello sallallahu subhanahu wa ta'ala, ç'të bëj të dobish me ato që djuam, ello sallallahu lartësuar që ta shtoj besimin tonë, ello sallallahu që na për atyre të na bëj për aty të cilëve ecin në udhën e pejgamberëve të Zotit, që zbatojnë mësimet e të dërguarit tonë Muhamedit aleyhissalatu wassalam. Alhamdulillahi rabbil alemin